Fica mea, Celui ce vorbește rece, Plin de ură și mânie, Cald vorbește-i totdeauna, Fără nicio dușmănie. că mereu la foc, Ținându-l, până și fierul se îndoaie. Iar a dragostei văpaie, Nu e nim înghețată, Și nu-i suflet să nu-l moaie. Dumnezeu este iubire, dacă nu l iubești în lume, n-ai cu el împărtășire. Fica mea, când știi să ierți, când poți ierta, tot rău ce pe nedrept îți vine, din Dumnezeu, din taina sa, un strop să-l în tine. Dar când iubești, când poți iubi, pe orice cine îți face rău, Pior și ce dușman al tău întreg e în tine Dumnezeu.